مرجاني صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار ليلي منار الهداتي تزنوا صبتي وصرو بذاتي نشيد حياتي قوانا بعزم الابات وقوانا بعزم الابات يا من تسمع وخلى العمر يمضي ورا من يمضي <تصفيق> <بسم> الله <تصفيق> الحمد لله العالمين والعاقبه للمتقين ولعدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق وعلى النبينا محمد Sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawm al-din Allahumma arina al-haqqa haqqan wa zuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wa marzuqna ijtinabahu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul min lisani yafqahu qawli wa dami Allah izavalo pripada samo Allah subhanahu wa ta'ala nego bozhao nego pomoc i upitu tražimo I neke je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, na njegovu častnu porodicu, na ashabet, abijine i na sve oni koji slijede u dobro dosudnjega dana. Gospodaru naš tebe molimo da nam istinu pokažeš istinom i da nam pomogneš da je slijedimo, da nam zabludu pokažeš zabludom i da nam pomogneš da je se klonimo. E, na samom početku, prije nego što počnemo sa samom temu, treba da znamo koji mjesec dočekujemo, koji je to gost. Našto se pripremamo i šta želimo u ovom mjesecu. Allah Đalešanu kao što je odlikovao neka mjesta na drugim, tako je odlikovao i neke mjesece na ostalim mjesecima. U njima je učinio poseban veličet a jedan od tih mjeseci jeste najvredniji mjesec mjesec Ramazan Allahu poslanik svoje ashaabe prije nego što bi im dođi mjesec Ramazan pripremao ih za taj mjesec da znaju iskoristiti jer Ramazan brzo prođe sjetimo se godina koje su iza nas kako smo ovako dočekivali Ramazan i kako smo ga pratili tako brzo prođe i ostavimo ga iza sebe neko iz tog mjeseca izađe imanski jači i u svakom pogledu a neko nikako ne iskoristi taj, taj mjesec kada bi znali da nam dolazi neki gost koji će se nakratko zadržati kod nas, a kojeg volimo, sigurno bi se svi trudili da ga ugostimo, da lijepo sa njim postupamo i da svaku minutu iskoristimo u boravku sa njim. Tako i sa ovim mjesecom. To je Allahov mjesec Ramazan. U njemu je Allah Đelešanu dao prilika koju u drugom mjesecu nije dao dovoljno svjedoči riječ poslanika alaih salatu wa salam kada je jedne prilike penjući se na mimberu rekao teško ono mi, onome, teško mi, ko dočeka ramazan, a u njemu mu ne budu oprošteni grijesi. Kao da nam kaže, pored toliko Allahu vnijemeta i milosti koje u ovom mjesecu postoje, jer je ovo mjesec itku minan nar, Mjesec, jelik, kraj Ramazana, kada Allah Đelajšanu oslobađa mnogo svojih robova od vatre. Teško ono mi je ko dočeka taj mjesec, a u njemu mu ne budu oprošteni grijesi. Allaho poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, znao je svojim ashabima iskoristiti pravo vrijeme kada će prenijeti jeli, taj Nijemet i ta... I ta blagoda tog mjeseca i bilo kojeg drugog ibadeta. A na drugu stranu i ashabi su znali iskoristiti tu priliku koja im se ukaže. Navest ćemo samo nekoliko primjera da vidimo kakvi su bili ashabi i kako su koristili te prilike. Jedne prilike dok je Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme držao govor, ashabi su primijetili da je to nije običan govor. Pa su iskoristili taj moment Pa kažu, Ja, Rasulallah, ke ennaha ma u idratu mu addija fa avsina. U Allahu poslaniće. Osjećamo da je ovo tvoj posljedni govor, pa nam nešto oporuči. Kala usikom, bi tako Allahi, azzavadjal. Pa kaže, oporučujem da se Allaha bojite. Oni su iskoristili pravu priliku kada da zatraže da im Allah je lešano oprosti njihove grijehe, a na drugu stranu da im se Allahu poslanić, sallallahu aleyhi sallam, obrati. Jedne prilike Allahu posanik alaih salatu wasalam rekao je ashabima iz mojega umeta će 70.000 ljudi ući u dženet bez obračuna i polaganja računa. Šute svi, ali jedan koristi tu priliku. Znali ko kako se zove taj ashab? Znali ko? Ko zna, dobit će jednu knjigu i Hajde vidimo. Ashab kojim je džetnet za garantovan? Ukaša. Ukaša ibn... Ukaša ibn Muhsin. Dobro, znači zapiješte ime pa ćemo ako Bogu da dati jednu knjigu hedije. Znači, taj ashab je iskoristio pravu priliku. Pa je ustao i rekao, O Allahu poslaniće, Udullahi hijjalani minhum. Allahu poslaniće dovi Allah da me učini od njih. Kaže, ti si od njih. Pa je ustao drugi i rekao Allahu poslani će dovi Allahu da ime naučine od njih. Kažem, pretekao te onaj prvi ukaša. On je iskoristio taj vakit. Isto imi ovaj mjesec kojeg dočekujemo. To je blagodat. I koristi ga samo onaj koji je svjestan njegove veličine. U našem gradu i našoj Bosni Trebalo bi prije na mjesec dana da se dočekuje ovaj mjesec. Imam osjećaj da smo ove godine zakazali svi da se ne osjeti taj duh Ramazana kako se je nekad znao osjetiti po transparentima, po najavama, po predavanjima, po druženjima. Jer onaj ko uđe u Ramazan, a nije se spremio tako će mu brzo proći, njegov Ramazan će znati kako proći. Bože, dragi, da ona onaj iftar doće kad ti vode se napiti i doće kad ti, jel, sutra da, sutrašnji dan da isposti. Njegova briga će biti samo kako se otarasiti Ramazana, ispostiti ga i otarasiti se. A onaj ko se priši, pri, pripremi duševno, duhovno, koji se pripremi za taj mjesec, on će sebi napraviti program kako da izađe jači iz tog mjeseca I zbog toga smo odabrali ovu temu. Danas se mnogo govori o vjeri. Danas mnogo predavanja možemo čuti. Danas mnogo knjiga se štampa. A je li to svrha ovoga divina, ove vjere? To je samo sredstvo. Cilj svih ovih sredstava jeste da razumijemo našu vjeru i da je primijenimo u praksi da nam naša vjera bude u našem životu. Mnogo se govori o vjeri, mnogo se piše, ali je malo u praksi vjere Islama. I zbog toga sam odlučio da o ovome govorimo. Jer je Ramazan jedinstvena prilika kada čovjek može da se otarasi svih tih tegoba koje nosi i da se vrati svome gospodaru da da svojoj duši rahatluk i mir koja, koja je svakoj dru, duši potrebna. Navest ćemo samo primjer nekoliko ibadeta gdje Allah Đelešanu i Allahu Allaho poslanih, salatu salam, vežu ibadete za naša dijela. Ako taj ibadet i to dijelo ne odrazi se na tvoj život, nema taj namaz veliku ulogu tvome životu. الله جل شأنه kaže inna salata tanha anil fahsahi wal munkar zai sta namaz odvraća od razvrata i onoga što je loše znači ako te namaz na odvratio od onoga što je loše malo utjecaja na tebe ima tvoj namaz post kaže posali kaleh sallatu ve salam man lam yada qawl Onaj ko ne ostavi loš govor, psovku, loš govor, govoriti onome svemu što je ružno, ko to ne ostavi, nema potrebe da ostavlja ni hranu, ni piće. Ako se tvoj islam i tvoj post ne pokažu u tvojim djenima, nema velike koriste od tvoga posta. Hajj. Čovjek koji krene na hajj. A njegov imetak sa haramom, opet ljudska djela, opet ono što si ti zaradio. Ako mu je sa haramom ta njegov imetak, dođe glasni iz nebesa koji mu kaže nema tebi odziva, niti će tebi tvoj hađ biti primljen. Tvoja, tvoja hrana je sa haramom, ti si to zaradio sa haramom, kako onda očekuješ da tvoj hađ bude primljen? I ovaj mjesec je upravo mjesec u kojem trebava da se mijenjamo. Prije nego što se počnemo mijenjati, moramo razbiti jednu veliku šupu koja je danas, jel' sumnju, koja je danas prisuta kod mnogih muslimana, kod omladine i kod starija. To je, pa to. Kakav je čovjek bio teško da se on promijeni. Ljudi se ne mijenjuju. Njegovo to ostaje isto. Jel' čujete to često? Jel' nasijelima i dok se s ljudima družite. Kaže kakav je on, bio i otac je takav, bi on se ne mijenjali, i tosu. takvi i takvi. Koja je onda svrha oslanja poslanika? Koja je svrha objavljivanja knjiga? Jesu li se ashabi mijenjali? Sve ovo su argumenti protiv takvi. Prije nego što... Želimo da se promijenimo, moramo da razumijemo to, da se čovjek može promijeniti. Da osoba koja je dojuče svoje živo žensko djete zakopalo, sutra postane halifa muslimana i uzor do sudnjega dana svim muslimanima. I masa je takvih ashaba ridvanullaha lih. Uzeti ćemo samo primjer jednog godnjeh. A iknime imnu Ebu On je sin od Ebu Džehla. A to je Faraon ovoga umeta. Ne postoji zlo koje Ebu Džehl nije činio. A znate li kako je preselio sa ovoga svijeta? Preselio je u Bici, ako se sjećate, kada su muslimani ostali bez hrane i pića. Pa je ostalo malo vode... I svaki od danjenika je govorio svome bratu, evo ti ide ti popi, pa on rekao, ne, preći ovaj pored mene. Pa kad su došli do prvog, ovaj je preselio, došli do drugog, on je preselio i treći je preselio. Jedan od njih je bio Ikrim Ibnu Ebu Džahla, sin od Ebu Džahla. Ne bi da spominjaju današnje imena, uzmite bilo kojeg silni kada kažete njegov sin da tako jel, otiđe sa ovoga svijeta. Čovjek se može promijeniti. Ima osobina, kao što kažu islamski učenjaci, koji koje su urođene u čovjeku. Ali jepe osobine. I takom čovjeku nije teško nadograditi dobro na dobro koje posjede kod sebe. Jedne prilike Allah posanih sallallahu alaihi wa sallam rekao o jednom čovjeku koji je bio mušrik. Nije bio musliman. Inna fika hisletein juhibbuhume Allah al hilmu wal anaa ti pri sebi imaš dvije osobine koje Allah voli. To su blagost i nepožurivanje. Kad hoćeš odluku da doneseš, ne žuriš. Te dvije osobine Allah voli. Iako je bio čovjek nemusliman, poslanik, ali i salatu je pohvalio je te dvije osobine koje mnogi muslimani nemaju kod sebe. Znači, čovjek kod sebe može imati lijepih osobina i da nije musliman. Tako da kad Islam njegovo srce uđe, samo nadogradi tu njegovu ljepotu koja postoji u njegovom srcu. Dok na drugu stranu naćete ljudi koji su bili okorjali u zlu, ali islam i tako promijenio. Islam i tako promijenio. Pa ćemo naći ljude koji su dojuče bili u svim vrstama grijeha, a danas su pokorni, Allahu subhanahu wa ta'ala, i daleko od tih grijeha. Možda mrze i preziru te grijehe više od onih koji džamijski prag jel prelaze od svoga djetinjstva. Ti možda žele da vidite grijehe, a ovaj se Allah utječe i kaje se zbog onoga što je činio. Tako da tu šuhu možemo odbaciti i reći čovjek se može promijeniti. Svako od nas se može promijeniti, ali prije svega, jeli da, sam prije svega razumije da se treba promijeniti. Allah poslanih, sallallahu anevi sallame, prije nego što što bi dođi Ramazan, ovako bi svojim ashabima reći kad ja'ekum Ramadhan šehrun Mubarak došao vam je Ramadhan Mubarek mesec mesec ketab Allahu alaikum siyamah u Allah propisao post da ga izpostite fi tuftahu abuabu ljinan unjemu se otvaraju vrata janneta وتغلق ابواب الجحيم ازدرى يوسف رات جهنم وتغلو فيه شياطين ونم المسيطان يغول وجو في ليله خير من 1000 شهر ونميه نؤتش كوالا اد 1000 ميسي من حرم خيرها فقد حرم هنا يكون بده uskraczenie tej dobroci wielkoga Ovako bi Allahu poslanik sallallahu alejsallam nagovijesti mjesec koji nam dolazi. I da li je čovjek koji je slušao ove riječi Allahu poslanika sallallahu alejsallam mogao da ostane ravnodušan? Zato učite naći da su ashabi i generacije posle ashaba kako je preneseno dobili Allahu šest mjeseci prije Ramazana da im da da dočekaju mjesec Ramazana. A nakon toga dobi Allahu preostali dio godine da im primi taj mjesec Ramazana. Čemu svjedoči jedna predaja koja je vjerodostojna da su bila trojica prijatelja i dvojica su otišli sa ovoga svijeta, preselili. A jedan je ostao i veću nagradu dobio. Vidje da je veću nagradu dobio. Pa su ga upitali kako to kaže, on je postio nakon toga mjesec Ramazan. Jedan Ramazan više nego što su onu postili. Je razlika je kao između nebesa i zemlji. Između nagredi njih i ovoga koji je još jedan mjesec dočekao i spostio ovoga. Koliko je naših prijatelja, naše rodbine, koji su se prošle godine i godina koje su za nas radovali ovom mjesecu. Ove godine ih nema sa nama koliko je ljudi koji poznajemo, koji su odgađali te obu i govorili kad dođe sljedeći Ramazan ja ću biti hasmuslima ja ću ostaviti grijehe, ja ću se tad pokajati i nije kao taj Ramazan prva prepreka koju čovjek treba da otkloni prije nego što se pokaje, prije nego što želi tu nagrod da se promijeni jeste da stupi odmah u taj proces te obi da odmah Allahu digne ruke Da ne čeka dan i mjesec, nego da odma Allah subhanahu teala dihnije ruke i zatraži oprosta i pokajom se za grijehe koje, koje je činio. Zašto ovaj mjesec iskoristiti za promjenu? Zato što su ovom mjesecu Ramazanu svi ljudi bolji. Vidite ljude koji ste prije Ramazana viđali da nisu isti u Ramazanu. Lahko mu je prići. Njegova duša je lakša i mekša, jel da prihvati istinu. Vidite, čak je Kur'an koji učite, nije isti osjećaj kad ga učite mimo Ramazana i o Ramazanu. Čak i džamije, one su iste, ali kad uđete u njih, u Ramazanu nisu iste kao prije prije Ramazana. Zašto? Zato što džamije žive saj od ibadeta. Džamije ne žive tako što će se lijepo ukrasti i što će lijepo mirisati, što je svakako potrebno, nego žive od ibadeta. Žive onoliko koliko se u njima Allah subhanahu wa ta'ala spominje. Navest vam jednu priču o jednom mladiću koji je radi Allaha subhanahu wa ta'ala tijelo da oživ, oživite Allahove kuće. Kaže čovjek koji prenose ovu priču jednog dana kada sam putao iz Medine u Meku stao sam dobavim obavim namaz jedan u džamiji pored puta koja je jel, jedina džamija koju sam vidio u putu, a koja je bila jel, porušena nije imala čak ni krova. Kaže, približio sam se džamiji i Čuo mladića kako, čuo kako dolazi glas Kur'ana iz te džame. Kad tamo mladić, kaže jedan, sjedi i uči Kur'an. Obavio sam namaz i ga, otkud ti ovdje? Zar samo prolaznik tu ne svrati da obavio namaz li i nastavi da Kaže, ja sam sebi dao zadatak za da obilazim ove napuštene mjesečine u kojima se malo Allah spominje. Odsjednem i provućim od Kur'ana koliko mi Allah subhanahu wa ta'ala olakša i onda dignem ruke Allahu i kažem O Allah, kako sam ja oživio ovu tvoju kuću, tako i ti uljepšaj i učini svjetlijim kabur mojih roditelja. Pogledajte kako su ovo u današnjem vaktu, nejel generacije koje su prije bile, Kako su ljudi razumijeli šta to oživljava džamije? Šta je to što džamijama daje ljepotu i život? To su i badete koji se u njima, u njima čine. Prije nego jel, što kažemo kako se mijeniti i promijeniti u Ramazanu, moramo da shvatimo šta je mudrost od propisivanja posta. Šta je mudrost pe pa je Allah je propisao našem ummetu Post. Da li je to da se napatimo? Danas je glavna priča kako će se izdržati. Ljeto, a dan, dug. Je li svrha posta to? Ma anzalna alike ili Kur'an ili teška. Mi ti Kur'an nismo objavili da se patiš sa njim. Isto tako Islam. Nije patnja. Ma dja'ra aliku fid dini min harođi u vjeri vam nikakvu poteškoću nije propisao, niti vam želi poteškoću, nego koja je svrha i mudrost postanu. Svrha jeste da čovjek osjeti tevhid, da osjeti Allahovu jednoću, a svoju slabost. Kaže Allah Đelešanu وما حدقت الجن والإنسا إلا لعبدون Ma oridu منهم min riskin wa ma oridu منهم ay taymun. Niji na ne ni judan Isam stvorio osim da me obožavaju. Od njih ne tražim niti da me hraneni niti da mi obskrbu daju. Kako to? Kako povezati post sa tim ibadetom? Tako što kad čovjek posti i daleko je od hrane i pića I prije iftara zamislite tog insana kojem se je grlo osušilo. Koji je željan jednu čašu vode da popije. Da ga pitate prije dvije, tri minute. Evo ti voda je tu ispred tebe, popije. Lagano, je li tako? Niko te ne vidi. Ali neće. Zbog čega? Zato što se srce odgaja tu pokornosti Allah. Da se ti miskin, da si ti rob svome gospodaru i da od njega tražiš Tu na faku koju ti je dao. Da znaš da se ti Allahov rob, a da je On tvoj gospodar. Da tu na faku koju ti je dao, nećeš da iskoristiš u zlu, nego si postio radi njega i čekaš vakat kad ćeš pojesti i popiti u ime njega. Svatiš tada da se ti samo jedan rob, a da postoji tvoj gospodar koji te je stvorio Zato je Ramazan prilika da čovjek odgoji svoju dušu, da se u njoj promijeni, da osjeti prije svega taj tevhid, iskreni tevhid, da je on Allahov rob, a da je Allah subhanu oteala taj koji mu daje daje nafaku. Allah uposlanik s.a.v. spominje, kaže, ponidio mi je moj gospodar da dolinu Mekke učini zlatom, Pa sam rekao, moj gospodar, moja želja je da budem gladan dan, a dan sit. Pa kada izladim, ponizim se tebi i spomenem te. A kada sam sit, zahvalim ti. Da nije tog mjeseca Ramazana, da li bi znali osjetiti glad? Da li bi znali Allahu zahvaliti na blagodatima hrane? Hrana je ista. Ali u Ramazanu ima svoj poseban čar. Vidjeli ste onaj somun koji pojedete za iftar? Nije isti, sad ga možete pojesti, deseti. Ali nije ta isti osjećaj. To je osjećaj kada čovjek osjeti glad, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda uživa u svemu. Tako je u svim stvarima u životu. Kad nešto radi Allaha činiš i mala stvar od ovoga dunjala ti bude draga i slatka, A kad si u Grieru kad mi sve imao težak ti život. Gdje su danas najveći broj samoubista u zemljama koje se danas smatraju najrazvijenijim zemljama u Europi? Kako to sve imaju a nemaju rahatluka? Zato što rahatluk nije u mnoštvu onoga što ljudi smatraju da je dobro od ovoga svijeta, nego je rahatluk rahatluk duše. Rahatnog duše. Jedan dobri čovjek je dobio Allahu Đelešanovim riječima. Pogledajte kako su muslimani, kakav oni pogled na svijet i na dobro ovome, na ome svijetu imaju. Dobije Allahu sljedećim riječima. Allahu moj, utječem ti se od bogatstva koje ne približava tebe. Nije rekao utječem se od bogatstva, ne trebam bogatstva. Ne, musliman treba da ima i da je bogat ali da ga to bogatstvo Allahu približi, a ne da ga udalji od Allaha. Navest ću vam primjer našim sestrama. Slušao sam šeha Sulejmana Đubeilana, jednog od velikih daje u Saudijskoj Arabiji. Kaže, pozvala me jedna žena iz Emirata da dođem preuzeti e, sadaku ili e, zekat od njenog imetka kaže, došao sam i cifra je bila ogromna. Jel, puno je od svoga imetka da, dala i dočekala me, kaže, sa najnovijim po šeom. Kaže, ja sam se začudio, zar može i to, jel, da čovjek bude ili na drugu stranu, da bude žena bogata i da tako tako dijeli. Pa sam se raspitao, šta je sa njom? Kaže, poslije sam saznao da nije to sve, nego da ta žena u Ramazanu svaki treći dan prođe Kur'an. Ko vrijedni je vrijedniji? jeli ona ili ona koja nema ništa, po dan priča, vidi ona šta ima, vidi ona šta je kupila, vidi. A ništa ne radiš niti za ovaj, niti za onaj svijet. Islam ne zabranjuje da čovjek ima imejetak, ali da ga taj imejetak Allahu približi, ne da ga udalje. Zato je ovaj pobožni čovjek govorio Allahu, Allah utječe se od bogatstva koje me tebe ne približava. Utječe se od siromaštva koje me ne prisjeća da ti treba biti zahvalan. I od koje me ne izbavlja iznemara pa da se tebi vratim i od tebe zatražim na faku. Kakva je svrha od gladovanja ako će čovjek stalno kukati? A ne da uzme puku iz toga da Allah udigne ruke i od njega zatraži da mu Allah podari na fakut. Da uzme za sve sebe i od Allaha zatraži da mu podari na fakut. Tako vijedni gleda na ovaj svijet. Oni je od onih koji bježe od ovoga svijeta kao što Allah Đelešanu kaže Kul hija lilladina amenu fil hajati dunja halisata je u veliki amen. Ko je taj koji zabranjuje blagodati ovoga svijeta? Oni su za onih koji vjeruju na ovom svijetu. Oni su za one koji vjeruju na ovome svijetu da uzmu od tih blagodati. Ali na onome svijetu su samo njima. Jer na ovome svijetu i na jališkom blagodati imaju oni koji nisu muslimani, ali na onome svijetu su isključivo samo za koji budu se Allaha bojani. Tako vjernik je li gleda na, na onaj svijet i na ovaj svijet. Prvi korak ka promjeni jeste da prekinjemo sa tom preprekom koja se zove promijenit Stalo odgađam. Iz Ramazana u Ramazan biću ću bolji. Ostavit ću laž. ostaviću ću griješenje. Sljedeći Ramazan kad dođe, ja ću ako Bog da mahram ostaviti. Sljedeća godina kada dođe, ja ću ako Bog da pokajati se Allahu, više nikad neću varati. Ramazan kada dođe, ja ću ostaviti daljinski umjesto serije, ja ću pogledati Allahovu knjigu i tako iz Ramazana u Ramazan a čovjek se ne mijenja prvi korak da promijeniš jeste da svatiš da je najveća najveći ti neprijatelj u tome i te šeitanove riječi promijeniti ću se ako iz trenutka se ne promijeniš im doneseš odluku teško da će se promijeniti Želiš da se promijeniš prvo što treba da učiniš jeste čvrsta odluka i snažna želja. Da čvrsta odluka bude da želiš da se promijeniš. Da ako si varao, ovo ne govorimo jel, ljudima koji nisu u džamijama, govorimo ljudima koji su u džamijama. Danas se ljudi često žale na onih koji posjećuju džamije, kaže od se nisam nadao. Ali zbog čega on se nije odgojio ne želi da se mijenja shvatio je vjeru tako da je dovoljno da on vjeruje, da je obavlja namaz i da je jedno mnogo već u džennetu a vidjeli smo naveli smo primjere ibadeta da se tvoj ibadet mora odraziti na tvoja dijela da moraš ostaviti zlo da moraš se klonti od onoga što ne valja da te Allah ne nađe na mjestima koja nisu za tebe na taj način se mijenjaš A ako ti samo govoriš promijeniću se, a ne mijenjaš se, to su šejtanove varke i teško takav čovjek da, da se ploni ploni griha. Prvi je nakon što čovjek donese odluku i snažnu želju da se promijeni, jeste da promijeni čovjek pogled na ovaj svijet. Mnogi ljudi i Allah na sejdu padaju ali njihovo ubjeđenje u onaj svijet je slabo. To jednostavno njegovi badet su postali kao običaj. Dođe Ramazan, ispostiga obavi namaz, ostavi ali završi taj namaz i kao jednostavno da odjeću svoju skine kao da više nije musliman. Ima jedna anegdota, ja se sjećam prije nekih deseta godina, dočekali smo ovako pred e, Bajramsku noć. I jedan dedo je dovodio svoga unuka u džamiju. I zadnja noć ono očekujemo svi, ako Bog da nastaviće se i dalje družiti. I kako... Iako se jel, rijetko to desi, da ljudi ostanu u takvom ibadetu, kakvom su toko namazana. Ali svi govorimo o tome, kad on kaže svom unuku. Eto, mi smo svoje riješili dogodne, ako Bog da, jel, mi ćemo se opet vratiti. To su ibadeti koji su kod ljudi postali adeti isposti zato što i drugi postoji. Nije to je li teško, to može svako. Pričao me prijatelj jedan koji je radio u Hrvatskoj. Kaže, jedna starija osoba me je prišla i pitala, nije muslimanka. Kaže, bil mi mogao donijeti onu vaktiju Kaže, zbog čega? Kaže, svaka godina kad dođe, ja postim taj mjesec Ramazan. Nisam muslimanka, ali se tako lijepo osjećam. To sam lično od njega čuo. Tako se lijepo osjećam, moje tijelo se očisti, osjetim rahatluk i ljepotojne hrane, koju, onaj zalogaj koji okusim za vrijeme iftara. To Allah je lešanu tu ljepotu da i nevjednicima. Nemojte mislim v bistvu, da, da vas obane lijepo doživimo na iftar i baklavo i to je taj da je namaz i post primjen. Dokaz primjenosti tvoga ibadata jeste da ostaneš nakon Ramazana isti jači. Da nakon Ramazana si bolji, da nakon Ramazana si čvršći u svojoj vjeri, a ne, jel' ne do Allah da ostane samo tvoj običaj da ispostiš Ramazan, a nakon Ramazana ostaješ isti. Neki ljudi olahko odnose se prema te obi. I nije, jel' ne možemo se žaliti da kažemo, nema ljudi koji se danas vraćaju Allahom, koji se kaju Allahu. Ali nijemamo ljudi koji su ustrajni u toj uputi. Ljudi koji se nadograđuju, koji uživaju u svakom danu svoga života u pokornosti Allahom. Da ga vidiš nakon 15-20 godina, da je draže mu i ljepše nego onih prvih dana kad se je tek vratio. Zašto? Zato što olahko grijehe sva tamo. Zato što se grijesi na kamara i na naša srca, a od Allaha ne tražimo te obuniti, brišemo te grijehem. Poznat vam je hadith da je Allah poslanik s.a.v. rekao Iza eznebel abdu yuda ala, talbi Kada čovjek počini grije, na njegovo srce se stavi crna tačkica. Pa ako se pokaja i zatraži oprosta, ona se otkloni, a ako ne, ona ostaje. I tako tačkica po tačkica dok njegovo srce ne postane potpuno crno. Pa kaže Allah u postani kaleh salatu selam, pa ako hoćete onda učite kuranski ajet da vidite da je to istina kenlabal raan ala qulubih ma kanu Na njih i srcima su mrlje zbog onoga što su oni činili. To jeste grijeh ostavi trag na tvoje srce. Ne moj misliti da kad počiš grijeh pa opet klanjaš, kažeš pa vidi meni istu, hvala Bog, opet klanjam. Nije tu. Nego ne osjetiš ljepotu tog ibadeta. Ne osjetiš ljepotu tog ibadeta. Ne cijeniš blagodat koju ti Allah Đelešanu dao, jeste da ti primi tvoj te obu. Pa čovjek vide ruke, Allahu prosti mi, nakon mjesec dan, opet isto. Allaho, prosti mi, opet isto. Dobro je da se čovjek kaje, ali nije to rješenje. Mi ne želimo ljudi da ostanu jel, u islamu samo zato da budu muslimani, nego da uživa u ovoj vjeri da mu je lijepo da mu, živa, da mu Islam ispuri njegov život navješćemo sad primjer jednog čovjeka koji je znao iskoristiti i kako je iskreno osjećao te obu Allahu Đalešanu prenosi se od Hasana im bi Sinana a to je bio jedan veliki pobožnjak kad su ga upitali kaže koliko u toku dana zatražiš oprosta od Allaha Đalešanu znate li koliko je rekao Kaže, stotinu hiljada, osim ako nekad nisam se prevario brojući na prste. Ali dnevno zatražim oprosta od Allaha stotinu hiljada puta. Pogledajte što kažem. Brojao sam svoje grijehe. I nabrojao sam ih u ovoj svojoj sedamdesetoj godini 36 grijeha koje sam počinio u svom životu. Mi nesimo brojati svoje, jel tako? Da od jutra do mraka prebrojimo ne bismial doći kad drugi dan on je sav svoj život analizirao kaže prebrojao sam svoje grijehe i 36 grijeha sam počinio u svom životu pa šta je rekao el rekao sam Allahu oprosti mi idemo dalje danas ima tako ljudi kemo samo preokreni stranicu idemo dalje fura i dalje kaže za svaki taj grijeh obavio sam hađ 36 puta sam obavio hađi. Prućio sam za svaki taj grijeh stotinu hatmi. Za svaki grijeh klanjao sam iliadu rekiata. I opet se bojim susreta sa svojim gospodarom. Takve su bile te prve generacije. Na naše danas pojmanje te ubi, pokaj se i to će Allah obisati. To jeste tako. Ali dokaže da si iskren u svojoj teobi, da ti je taj grijeh težak, da ti ga je teško nositi u tvom srcu, pa ćeš vidjeti ljepotu i smisao života. Ali dok god taj teret na svom srcu nosiš, dok su god grijesi na tvom srcu, teško ćeš osjetiti ljepotu i doživjeti i badati. Poželi se Hasan el Basri jedan od tabina i kaže... Zašto ne osjetim ibadet? Učim Kur'an, ali ne osjetim ibadet. Kaže Ohjih bi zikrilah. Oživi svoje srce spominjanjem Allaha. Od koga je to učio Hasan al-Baslilu? Od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ima li lakšeg ibadeta od zikra? Ajte mi resite. Ima li lakšeg od zikra? ga od nas može činiti. I stara osoba i mlada, i bolestan, u svakom trenutku možeš da Allah spominješ. Neću pitati svakog odnosna, ako svako se sebe neka zapita, koliko je danas zikra pručio? Koliko je tražio oprost od Allah? I uvijek tražimo nekakve velike ibadete da ih činimo. Vrati se na ove ibadete koje te čini sretnim, koji tvoje srce čine živim, Čovjek se jedan od ashaba požalio poslanih, sallallahu alaihi ve sellama, fa tala, ya rasul Allah, inna šarai ala islami qad kathorat. Allahu poslaniće, mnogo je propisa danas od islama, ime danas kažem, maša Allah, šta smo predavan, šta smo novih stvari čuli, pa de nam nešto, reći što će to sve objediniti. Kažem poslanih, sallallahu alaihi ve sellama, iđe al lisa neke ratbe mi vikri Allahi učini da tvoj jezik bude vlažan stalno od spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. To će obuhvatiti tvoje sve i badete. Voziš se u autu, spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Sjediš, spominješ Allaha subhanahu wa ta'ala. Ujutru kada čekaš ezan za seba, spominješ Allaha. Dok praviš iftar, spominješ Allaha i veliku nagradu Allah subhanahu wa ta'ala za ta ibadet daje. Ja sam često spominjao slučaj koji je uistinu jedan veliki primjer od vrijednosti zikra. Spominat ga i vama, možda ste ga čuli, ali je vrijedan primjer kako je zikr lijek za svaku osobu. To je slučaj sa imamom Ahmedu ibnu Hanbelom. Imamom ovoga jednim, jedan od osnivača četiri mesajeva, četiri pravne škole. Jedan, jedan put dok je putovao iz Bagdada ka Šamu, zadesio ga je, e, ga je jacija u džamiji jednoj na putu. Klanjao je jaciju i nakon što je obavio namaz, planirao je da prenoći tu, da konaći u džamiji. Kaže, kad smo obavili namaz Mutevalija koji je bio u džamiji to, Mutevalija uvijek kompasna bila. Vi kada je u džamiji puno da se da se kreće. Kaže izađi iz džamije. Kaže sašao sam iz džamije i bi se da će mi tu haram u džamiji dozvoliti da ostanem i da prenoćim. Kaže ne nemaš ni ovdje noći nego izađi odavde. A onda kaže samo svoje ime. Da nije bilo el ni WhatsApp, ni Facebook, ni bilo kojeg, jel aplikacije. Da je samo aplikacija veza sa Allahom vrijedila i takve su ljudi poznavali. Za njih se i tad čulo od Bagdada do Mekke i do Jemena. Zahmeda su svi čuli preko njegovih knjiga i preko njegovih ibadeta, ali nije htjeo da spomine svoje ime. Danas je li jedva čeka, ako bilo kakvu titulu ima da je pokaže da mu ljudi daju prednost. Ja sam taj i taj. Ahmed je tijelo reći svoje ime. Kaže, preko puta te džamije bila je pekara. I pekar ste te džamije vidio me, kako nema gdje konačiti, pozvao me, kaže, hajde dođi kod mene. Ja svakako čitam u noši, lijep pravim, pa bit ti makar toplu tu. Kaže, sjelo sam kod njega. Dok je pekao hljep, dok je mjeseo hljep, kaže, spominjao Allah. Kaže, kad mjeseo, kaže, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, zalije pijel za ovu pečicu, kaže, tako zikri. Čitao noć kaže proveo je tako spominjući Allaha. Kasmos vanuli upitao sam ga ova ibadet koji činiš. Allah džele za takav ibadet sigurno daje još na ovom svijetu rezultate. Ima neka tajna koju ti Allah dao od tog tvog zikra, spominjanja Allaha. Kaže čovjek jeste ali ne bi želio da iko zna to kaže Allah Đelešanu mi je dao da kad god njemu ruke dignem uslišam i dobu kad god Allahu u ruke dignem moja doba bija uslišana osim jedne dobe koja mi se još nije uslišala pa kaže koja je, je to dova, kaže da sretnem Ahmeda ibn Habele kaže to je onaj što su ga iz džamije istirali koji je kod tebe konačio Pogledajte plodove ibadata koji je lahak, kao što kaže poslanik alaihissalatu veselam, kanimetan, hafifatan, alaih lisan, thakilatan, alaih mizan, subhanallah, bihamdih, subhanallah ilazim. Riječi koje su lahke na jeziku, teške na mizanu kod Allaha, subhanallah, bihamdih, subhanallah ilazim. Svako ih može činiti, ali nagrada kod Allaha za to djelo je velika. Ako hoćeš da znaš kolika je nagrada, gledaj koliko ga ljudi žinje. Nije smisao tog i bada da se mi okupimo i da mi zajednički to činimo. Nego da ti dok si sam, kada te niko ne vidi osim tvoj gospodar, da se Allahu subhanahu ta'ala obraćaš i da njega subhanahu ta'ala slaviš. Da bi dostigli ovu u Ramazanu, da bi se promijedili u Ramazanu, moramo urediti svoje slobodno vrijeme. Da napravimo program. Da nam Ramazan ovaj bude drugačiji od Ramazana koji su bili prije. Da već od prvog dana znaš koliko ćeš hatmi proučiti tokom Ramazana. Da već od ovoga, jel prije nego što Ramazan nastupi, da odrediš vrijeme kada ćeš Allaha subhanahu wa ta'ala spominjati, kada ćeš odrosti salat na poslanihka sallallahu alihi wa sallam. Da ne propustiš namaz, pa ne bi bilo... Smetnje da napraviš tabelu, da pišeš namaze koji se obavio džematu, koje nisi. Jer jedino tako ćeš moći vidjeti li se promijenio ili nisi. Da ako si udjeljivao sadaku prošlih godina, da ove godine to bude više, da ako si prošle godine nekoga od muslimana mrzio, imao prema njemu nešto, da ovoga Ramazana bude drugačije, da pomiriš sa svojim bratom muslimanom. Da pripremimo sebi ovaj Ramazan da nam bude drugačiji. A ako se ne pripremimo za njega, pa čak jedni pismeno da tabelu napravimo, teško ćemo iskoristiti i biti bolji u ovome mjesecu. A rekli smo šta je Allahu Allah u poslanih s.a.v. rekao, teško ono mi ko dočeka ovaj Ramazan, a ne budemo oprošteno u njemu. Prva blagodat i ono na što se treba potencijirati prilikom promjene jeste da to tražimo isključivo od Allaha. Da uputa ako nam je došla da nije od nas, nego da je to od Allaha. Ako se i promijenimo, znajmo da je to od Allaha, da to nije od nas. Mnogi ljudi se uzoholi, pa nije često čuti da kaže kakav je onaj musliman, kakva je ona muslimanka. Mi ne znamo. Možda je neka nana koja na selu živi, koja... E, možda i svoje kuće je rijetko izađe koji ljudi ne poznaju možda je Allah bolje poznaje nego ljudi koji su i hafizi Kur'ana i jeli, ispred nju imena mnoge titule stoje to ne znamo, to samo Allah zna jer svrha i badeta je kao što je svrha i posta تتقون, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojazni A bogobojaznost jeste da ostaviš griješenje, da između tebe i grijeha bude pregrada koju ne prelaziš. To je bogobojaznost. I tu ne zna niko od nas koje na kakvoj da ređe. To samo Allah subhanahu wa ta ta'ala poznaje. Neki se ljudi uzahole s tom uputom, pa je Allah Đelešanu odvede u zavru iako znaju šta je pravi put, a šta je, a šta je loši put. Kaže Allah Đelešanu u suri Araf, opisujući one kojima je daralo o svoju milost, oni to priznaju da je to samo od Allaha. Iz njihove gruda, grudi ćemo zlobu odstraniti, ispred njih će rijeke teći i oni će govoriti hvala neka je Allah koji nas je na pravi put u Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije u putiju a ne da kažeš eh ja sam se pokajao ja sam dobar ja sam doći ovo učinio ja sam onisi ti je nikovi ništa ya mununa alejk an aslamu qullamun qullatamun aleye islamukum belillahi yemunu aleikum ihadakum liliman oni tebe prigovaraju što se islam što su islam primili reci nemojte vi mene prigovarati nego allah ima pravo vama da prigovori jer vam je islam i svoje blagodati dao jer vas je on uputio on vam pokazao pravi put A ovako pravi vjernici kažu, mi ne bismo bili upućeni da nas Allah nije uputio. Ako ostaviš neke loše osobine, vratiš se Allahu, reci to da Allaha nije od mene. I vidjet će da će te Allah pomoći u tom, u tom dobrom. Allahu poslanik s.a.v. kopajući e, rov na hendeku, spominjao je sljedeće stihove sa svojim ashabima. وَاللَّهِ لَوْلَ اللَّهِ مَهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا fanzil es sakinata aleyna wa thabbit aqdamana il-laqina o allah danije tebe mi ne bismo bili upućeni mi ne bismo bili na pravom putu nit bismo djelili sadaku nit bismo namaz obavljali pa ti na nas spusti svoj sakinet svoj smiraj i učvrsti naše korake uči božji poslanik alejhi salatu vesselam ashab u najtežim trenucima Da blagodati sve koje čovjek čini da je to isključivo od Allaha. Ako ti Allah pomogne da se kontariši viš svojih grijeha, nikom drugom ne zahvalju. zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala. Zahvali mu i znaju da je to od njega. Znaju da te voli. Znaju da te želi dobro. Kaže Ibnu Qayyim za koje kažu da je doktor za srca, za srčane bolesti. Ne je ovi fizičke prirode, nego duševne ljudi jel, koji imaju problema sa bolestima srca, kaže jedinstven je stav onih koji poznaju dobro od zla, da je uputa od Allaha robu tako što ga neće prepustiti samome sebi. Da je to najvažnija uputa, da te Allah ne prepusti samom sebi. Kad god pomisliš da je dobro koje činiš od tebe, znaj da si daleko od pravog puta. Zahvali Allah šta, ako ti je dao imetak pa ga dijeliš što ti je učinio, da ti možeš da udjeliš. Ako obavljaš namaz da mu zahvališ što možeš da učiniš ruku i seđu. Jedne prilike dok smo slušali e, drs kod našeg jednog šeha, Korima Rađiha, Allah da ga poživi spominjući ali, opisujući kako se nama zobavlja ruku i sejdža zaplakao kaže koliko sam poželio da Allah mogu na sejdžu pasti a pošto imam bolest je bolest u koljenima ne mogu da na sejdžu padnem toliko sam poželio taj ibadet da učinim zato nemojte podcjenjivati ništa od dobra Allah džele je dao zdravlje dao ti sve Zahvalimo na tom što imaš. Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, je najbolje poznavao svoga gospodara, pa je govorio Allahuma rahmetek arđuk felate kirli ila nefsi tarfeta aid. O Allahu moj, Tvoju milost ja želim i nemoj me prepustiti meni samom nikoliko je treb oka. Nego ti... Ti budi taj koji upravlja sa mnom. Ti mi pokaže šta je dobro, a šta je zlo. Onaj kojeg je Allah Đelešanu odgojio, kojim, za kojeg je rekao da je najvećem stupnju morala, šta je dobio Allah? Allahumahdini li ahsanil ahlat. Allahum puti me na najljepši moral i ahlak. Wa ahsin a'mali fa innahu la jehdi li ahseniha ila enta. Učini moje dijela da budu dobra, jer na dobrotu njihovu ne upućuje niko osim ti.